אוקיי. מה? אוקיי. אז אתם זוכרים בטח מה שדיברנו בפעם הקודמת? זוכרים? לא זוכר פשוט איפה סיימנו. באופן כללי זה היה על הפרדוקס הבסיסי שדיברנו עליו. גם על השכן של... אה, ואז עסקנו בחתולים המתים וכל מיני דברים כאלה. אנחנו עכשיו חוזרים לבסיס. ועכשיו רק תגידו לי אם דיברנו על הנושא של גבולות. לא. אוקיי. Okay. מהו הפרדוקס הבסיסי? שאנחנו מצד אחד אומרים ש... שלא צריך לעשות כלום, ומצד שני אנחנו אומרים שצריך לעשות, ואנחנו אה, יודעים שיש, אה, כמו שדוד הוכיח חד משמעית, שיש סתירה פנימית בנושא של קונטרול. שבעצם אנחנו לא יכולים אה, אה, אה, להפעיל שליטה אה, ואנחנו עדיין גם כל התהליך הזה בכלל, התהליך הרוחני כאילו, אנחנו רוצים להגיע לאיזשהו מקום, זאת אומרת שזה אומר שאנחנו לא מרוצים לא ממה שאנחנו עם... לא רוצים אני... להיות מרוצים, רוצים להיות... מרוצים אבל, אבל כל החוכמה היא להיות מרוצים ש... עם מה שיש, שיש. לנו אם אנחנו באמת שואפים מוציא... להיות רוצים, ש... שואפים <laughs> לא לשאוף נגיד, או רוצים לא לרצות, או, או, או משתדלים לא להשתדל, או מתאמצים לא להתאמץ. <laughs> ו... וזה נכון, <laughs> זאת אומרת, על פניו, בוא נגיד, תמיד יש כאילו בבודהיזם, בעיקר נגיד בבודהיזם הטיבטי הם מגדירים את זה שיש תמיד שלושה שלבים, יש הבסיס, הדרך והתוצאה כאילו. אנחנו תמיד אבל צריכים לזכור שכל השאלות האלה נשאלות מצד הבסיס, זאת אומרת מאיפה שאנחנו נמצאים עכשיו. שמה זה נפתר וה... וכל המטרה שלנו בעצם זה להגיע מפה לשם. או עכשיו שוב פעם, ההתחכמות של הפרדוקס כיוון שאנחנו כבר בעצם נמצאים שם, אנחנו רק רוצים לראות שאנחנו נמצאים שם. זאת אומרת, בעצם אנחנו לא צריכים להגיע לאיזשהו מקום, אבל אנחנו צריכים אה, אה, לא, להתפטר... להגיע, להגיע לאיזשהו מקום, הכוונה לא ממקום למקום אם נמצא... לא, נמצא. מסטטוס לסטטוס, כן. מסיטואציה לסיטואציה. אבל שוב, אז אנחנו נמצאים כבר נמצא במקום הנכון, למה? כי זה המקום היחידי שאפשר להיות בו. המקום הזה שאנחנו נמצאים בו זה המקום היחידי שאפשר להיות בו. אלא שיש לנו דעות מסוימות שלא נותנות לנו לראות או לקבל את זה שאנחנו נמצאים בו. אז זה הפרדוקס העיקרי, אבל שוב אני אומר, מכיוון שאנחנו עדיין, יש לנו כל מיני מחשבות, שהן לא נכונות, שמטעות אותנו, אנחנו חושבים שאנחנו לא במקום, וכל התפקיד שלנו זה פשוט להיפטר מהמחשבות האלה, שמה זה להיפטר, זה לא להיפטר במובן של להעיף אותן, אלא במובן של לראות אותן, לבדוק אותן, להיווכח בסטטוס האמיתי שלהם, אני אפילו לא אגיד אם נכונות או לא נכונות, ואז הן פשוט נעלמות. אז זה הנושא של הפרדוקס, כן? הפרדוקס הוא... שלמרות שאנחנו כבר נמצאים במקום, עדיין אנחנו רוצים להגיע למקום אחר. ואני כבר אומר לכם, אני רומז לכם שהמקום האחר הוא פה. זה לא איזשהו עולם אחר, זה לא איזשהו אופוריה ש... אפשר לחזור חוס. אבל למה זה פרטוס לא רוצה להיות פה? לא, אם אתה לא רוצה להיות פה, אז זה בסדר. אבל אם הדרך הרוחנית, נגיד, בעצם בסופו של דבר אומרת לך שאתה לא יכול להיות במקום אחר. זה נכון. אז, זה אבל, אבל בשביל זה אתה בטוח שאתה צריך להתאמץ, נכון? <אח> אתה לא צריך לעבור את הדרך. <laughs> אז זאת אומרת, <laughs> יש פה, הפרדוקס <laughs> הוא נעוץ בזה שבעצם אני רוצה להביא אותך, בוא נגיד כאילו, לזה שלא תצטרך לעשות שום דבר, אבל בשביל זה אתה צריך לעשות משהו. אבל אתה צריך לעשות משהו רק מהכיוון של הראייה הנוכחית שלך, לא מהכיוון השני. זה ברור או שזה רק מבלבל יותר? אני צריך עכשיו שנייה אחת. טוב, מוזמן. עכשיו, שוב כמה רק, כבר אמרנו את זה, אבל שוב זה חשוב בתור תזכורת ביציאה לדרך, <coughs> אנחנו לא מחפשים להגיע למצב של חוסר מחשבות או משהו דומה לזה אפילו, אנחנו אבל כן רוצים להבין את ה... שוב, את המהות ה... האמיתית של מחשבות, או יותר נכון של המיינד שלנו, המיינד שלנו זה לא שאנחנו צריכים להגיע לזה שהוא יפסיק לעבוד צריכים להגיע לזה שאנחנו נדע בדיוק מה התפקיד שלו וניתן לו את הכבוד המגיע לו, אבל לא יותר מזה. ולא ניתן לו להיות השופט היחידי בכל השופט סיטואציה. המנהל. כן, כן, המנהל שלנו. אז יש פה שאלה שאני עכשיו הולך לשים אותה בתור שאלה, עוד בלי תשובה, אבל... אה, אה, אה, תמיד אפשר לחזור לזה כשאנחנו לא יודעים בדיוק איפה אנחנו נמצאים או משהו כזה. האם ניתן להתבונן במיינד שלנו בלי לחשוב על מה שאנחנו רואים? מה? גם אמרנו משהו כזה בפעם הקודמת. אמרנו בדיוק את זה, כן. אז אני פשוט עוקב אוקיי, לראות אה, איפה היינו. אה, אה. או ב, ב, ב, ב, במילה אחרת, האם אנחנו סוגלים לשים את עצמנו במקור ניטרלי שממנו אנחנו יכולים לראות את הכל בצורה שקטה בלי להתערב? בסדר? עכשיו שוב, כל החלק הזה אנחנו מטפלים בעיקר זה אותו דבר ונשמע יותר אפשרי, נכון? כן, <laughs> כן, זה פשוט מנוסח מנוסח, זה מנוסח זה בצורה מנוסח. כאילו יותר אופרטיבית אז זה נראה לנו יותר, יותר אה, אה, אה, בר עשייה עכשיו, אז א' התשובה היא כן וההוכחה היא שאנחנו עושים את זה בוא נגיד, אפילו רק מפעם לפעם בזמן המדיטציה יוצא לנו שאנחנו רואים מה קורה? עכשיו, צריך עוד לזכור שמחשבה, או נגיד ככה, מחשבה על מחשבה היא מחשבה. זאת אומרת, באופן לוגי, נגיד שאני חושב על א', אני חושב א', לא משנה, פרה, ואני חושב ב', כתומה. מחשבה פרה כתומה זה מחשבה שלישית עכשיו אני יכול להגיד לא אני חושב שתי מחשבות ביחד אני חושב פרה ואני מוסיף לה את הכתומה ואז אני מקבל פרה כתומה יש מחשבה למחשבה ויש מחשבה לעולם כן אבל אבל אבל אבל אין ביניהן אין ביניהן היררכיה אמיתית יש ביניהן היררכיה לכאורה אבל זה לא נכון שהמחשבה של פרה קטומה היא אחרת או מסובכת מפרה וכתומה. שמחשבה. כן, ומחשבה על מחשבה, רגע, ומחשבה על מחשבה היא גם כן רק מחשבה. כן, אני יודע, לא, ברור. כי אה, זה אחד הדברים שיכולים לתקוע אותנו. האמונה נגיד, אם אני חושב שמחשבה על מחשבה היא מירך יותר גבוהה מאשר מחשבה, אז אני חושב שאני אוכל לפתור את בעיית המחשבה על ידי מחשבה. כן, כן, אבל אם אני אומר שגם מחשבה על מחשבה היא בסך הכל מחשבה, זה אומר לך לתת כי אתה לא יכול לפתור נכון, אבל זה מה שאני רוצה, אבל זה אומר שאתה לא יכול לפתור בכלל בעיית, בצורה רציונלית את הבעיה, נכון. מצוין, אבל מה שאני רוצה להגיד זה שיש בעיות מסוימות שאי אפשר לפתור אותן בצורה רציונלית. אבל מה שאנחנו עושים כל הזמן הוא בצורה רציונלית על הנושא של... כי, למה? כי אנחנו יודעים לחשוב רק בצורה רציונלית. אז אם אני רוצה, מה? יש דרך אחרת חוץ מה... לאט לאט, אני לא יכול. לא, מה שאומרים שם שמדיטציה זה דרך אחרת. בוודאי, שאני... אם אתה עכשיו, אם אתה עכשיו, עזוב מדיטציה, אם אתה עכשיו מסתכל על הדבר הזה ואתה לרגע לא קורא לו בשם שם, אז ראית אותו? לא בלי רק... רציונליות. לא, ק... לא קורה. מה לא קורה? לא קורה. לא קורה שאני אסתכל, אסתכל על משהו כמו שהוא, ואני לא אראה שזה ספרים במדף, לא קורה. אוקיי, אז, נכון. עכשיו, אז עכשיו בוא נעשה את זה קצת יותר לאט אוקיי. ותנסה לראות שאלף אתה רואה ואז אתה חושב. אתה, האם אתה חושב... זה נורא מהר, אני כמו איזה שולפן בלגן. אני יודע, אני יודע, בסדר. אבל אתם זוכרים שדיברנו על החמישה מרכיב... אני מסכים, תאורטית אני מסכים. לא, לא תאורטית. תאורטית, אני לא צריך הסכמות תאורטיות, זה לא מעניין אותי. תאוריה, יש אנשים... מה שאתה אומר שאפשר, אילן היה יכול, כאימון, הפרדה בין מה שהוא שהוא חושב? בוודאי, כן, בוודאי, כן. בוודאי, בוודאי. כל אחד יכול, כל אחד יכול, וכל אחד עושה, אלא שזה אחד אחרי השני נורא מהר. אל תיקח שהיום שמעתי את הגאונה הזאת, מזלזיית, לא יודעת, מודריק. כן, מודריק, זה באיזה כנס בבוסטוב. כן. היא על ה... ‫היא תקרא לנקודה שלו, ‫וזה איזה מחטר גמרא ‫שזה אחד חלקי אלף של השנייה. ‫ הדבר הזה. ‫-כן, כן, כן, כן. כן ‫ נראה לנו מייד, ‫אנחנו יכולים להגיע כן אפשר. ‫אמפירית אפשר. ‫אפשר, אנשים עושים את זה. ‫עכשיו... במיוחד אם זה משהו לא ברור. נגיד, נכון שקורה לך... לך, את מכירה הרי את, ה... את הסרטון המפורסם הזה שרואים אנשים מקפיצים ושואלים אותך כמה פעמים מקפיצים ואז אתה בא שיש שם גורילה, מכירים? כן? Okay. שקורא... Okay. Okay. Okay. עכשיו, <laughs> בצורה די דומה, אני יכול, נגיד, אה, אתם זוכרים, הראתי לכם פעם את תת... התמונה הזאת שלא ידעתם מה זה? אתם זוכרים? זה היה כזה, okay. מראים לך תמונה שלא ברור לך מה זה. אני אתן לך עוד דוגמא אחת יותר נגיד, אתם זוכרים את התמונות האלה שמסתכלים בהם ולא רואים כלום רק כשמפסיקים להתאמץ פתאום קופצת דלות ליד מימדי? עכשיו כשאת מסתכלת את התמונה הזאת בהתחלה את לא רואה מה זה, אם את לא רואה מה זה את לא יכולה לתת לזה שם אז אנחנו נותנים לזה שם בתור פילר, אני אומר זה משהו לא ברור, אבל זה לא באמת, כן אבל אתה מזלבל בעיניים בין שני ‫שהם לא שונים מה שאתה אומר ‫כן. ‫כי מה שאילן דיבר, ‫זה משהו שהוא... ‫זה לא עכשיו אני רואה תמונה ‫ואני לא מבינה מה יש שם. ‫מה שהוא התכוון, ‫שאני רואה עכשיו תמונה ‫שאני לא מבינה מה אני רואה שם. ‫לא הבנתי את ההבדל. ‫בין הראשון והשני. ‫זה נשמע בדיוק אותו דבר. ‫שחזרת על עצמך פשוט. ‫לא. ‫-אני יודע. ‫רגע, לא. כשאני מסתכלת על משהו, כן. אבל אני מגדירה אותו, אפילו באותה ש... פית שנייה עוד, כן. אני מגדירה את זה בתוך תמונה שאני לא רואה, שאני לא מבינה מה יש שם, זה מופשט. כן. אז מתי אני מגדירה את זה כתמונה כן? שם המחשבה? ואנחנו מדברים על ה... אבל... לפני זה. אבל... לא, אבל אני אומר שהרבה יותר קל לראות את זה. אני רואה משהו, ואני אומר אני לא מבין מה זה, אבל... את יכולה שם לראות את התהליך שקודם ראית משהו ואת קראת לזה בשם כי אם אני רואה עץ ואני אומר עץ אז נראה לי שכבר מראש ראיתי עץ ואם אני רואה משהו שלא ברור לי משהו אז קודם אני שנייה אחת במבוכה את המבוכה הזאת אנחנו מרגישים אפילו חשים אותה ואז אנחנו נותנים לזה שם בלי תפסיקו נגזרת כלומר, מה שאתה מתאר, כשנראה את זה כמו רשום מתמטית הנגזרת. כלומר, זה משהו ש... ב, ב... כאילו באפס זמן, כלומר... אינפיליטיסמלי. כן, עכשיו... כן. זה לא משהו שאתה יכול באמת להבין אותו, לגדוד אותו. זה משהו קרם תאורטית, שאתה יכול לקבל שהוא קיים בגלל שכבר הוכיחו את זה מתמטית, או לא יודע, או זה עובד. אבל זה לא מעשי, לא, לא, אז, אז, אז, אז עכשיו ככה, אוקיי. ראשית כל נגזרת, נגזרת, אתה יודע שלמרות שזה אינטוויטיסימאלי זה לא אפס, אתה יודע, אז ראשית כל תקבל גם פה שזה לא אפס, על פית שנייה הזאתי זה לא אפס, זאת אומרת יש שני דברים, אני לא כך אוהב להשתמש בדוגמאות האלה אבל זה דוגמאות טובות כי היום אפשר עם מכשור להראות את זה, כמו שמראים היום עם מכשור שאתה בעצם מקבל את ההחלטות לפני שאתה מודע אליהן. 아, עכשיו, א', בתרגול אפשר לראות את זה. עכשיו, אני טוען שאפילו אם אנחנו ילדים רעים ולא עושים מדיטציה בבית, וכן עושים עשרים דקות מדיטציה פעם בשבוע פה, אנחנו מתקרבים לדבר הזה. עכשיו, לראות... במדיטציה אני מסתכל על המחשבה, אז תסתכל על המחשבה היא לא יותר טובה ומקיאה, גם המחשבה הסתכלות על הפרק, אין לה איך יגד יותר אז מה, הייתי מוכן אותי למה, לא, לא, אז בואו נגיד ככה, תראה, נגיד שאני עכשיו מסתכל על המחשבה, אילן אני מבקש, סליחה, סליחה, זה דאטה סיבוב, נגיד עכשיו שאתה מסתכל על ה... אוזן של הפרה, בסדר? עכשיו, אם אתה אומר אני מסתכל על האוזן של הפרה אז יש פה כאילו אני עכשיו הולך דווקא לא במימד הזמן אלא כאילו במימד המרחב יש אני ומסתכל והאוזן של הפרה אבל בעצם הרי הם כולם דבר אחד כן, כי יש רק הסתכלות בעצם. ההבחנה... נשארת ונשארת בחיים. לא. אם אתה... לא, לא, לא, זה בסדר, כי... לא, לא, לא, אם אתה לא היית, האירוע לא היה. אם האוזל של הפרה לא הייתה, האירוע לא היה. אם ההסתכלות לא הייתה, האירוע לא היה. זאת אומרת, האירוע בעצם הוא מורכב, הוא דבר אחד. אתה אומר, בדיוק, מצוין, אבל זה משפט אחד. זאת אומרת, זה שלושה ארגומנטים. אירוע איווט אחד. כן, כן. כן, בדיוק. ועכשיו, החלוקה, מבחינה מסוימת, היא כאילו שרירותית, היא כאילו מלאכותית. היא עוזרת לנו להבין, אבל היא לא אמיתית. כי אם יש לך משהו שמורכב משלושה ארגומנטים, כשארגומנט אחד איננו והוא מתמוטט, אז מה? כן, אז... תגיד, הדוגמה זה מעמד המסיבת. רואים, נתן, אוקטובה, שדה כן. זה שלושה ארגומנטים כן, אבל המעמד... חייבים להתלקט. בדיוק, אבל המעמד או אחד. כן, אחד. אחד. זה לא שאלה אם נתן משהו. בדיוק, מצוין, אוקיי, אז אותו דבר, אותו דבר בהתבוננות, בכל התבוננות, עכשיו, זאת אומרת, אבל לצורך ההבנה, אנחנו חייבים לחלק את זה, כי אחרת, ככה העולם שלנו בנוי מנוסעים ומוסעים ופעולות, נכון? כן, כל אירוע שאתה אבל אתה מחלק, זה לא חלוקה אמיתית. אלן וואקס נותן תמיד את הדוגמה של קשת בענן. זאת אומרת, אתה עומד ואתה רואה קשת. עכשיו, הקשת קיימת בזכות זה שאתה נמצא, טיפות המים נמצאות ויש שמש. נכון. עכשיו, זה לא... שהשמש, אם אתה לא היית, הקשת בענן לא הייתה. כן, ברור. כן, אבל אתה חושב כאילו, תראה, אם עכשיו הייתה שמש ולא היה גשם, לא היה קשת. נכון? נכון. אם עכשיו היה גשם ולא הייתה שמש, לא הייתה קשת, נכון? אבל אתה לא חושב על זה שאם אתה לא היית נמצא, גם כן לא הייתה קשת. <ש> <ש> תחשוב על זה. לא, זה כמו הסיפור שאני יכול לצריך עם העץ. עם העץ ביער. נכון. נו. אוקיי. אותו דבר, נכון. אבל זה כאילו... לא, אבל זה יש את אבל זה לא מסתדר, זה לא מסתדר. מה? זה שאני יושב פה, זה אומר שהעץ ביער המזונוס לא נפל? נפל. זה שזה לא נפל. נכון. אבל מה המשמעות? אבל אין לזה משמעות. לא נדע. אני לא יודע אם הוא נפל על מישהו שאני לא אוהב. אם הוא נפל על מישהו שאני מכיר, אז אתן לזה משמעות. למרות שלא הייתי. רק שתשמע שזה קרה. נכון. לא עכשיו. ונגיד שאני טלפארט. כן. לא מדברים על שואה ועל טלפארט. כן, כן. אם אנחנו חוזרים מהמדיטציה, ובמדיטציה אני בהדרכתך חושבת על הנשימה. חושבת על הנשימה? אוקיי, סימן שלא הדרסתי בסדר, אבל אני צריך להתבונן. לא, אני צריכה לעשות את ההפרדה, אני עדיין שוב מחדש נותנת לעצמי את ההודעה הזאת. בסדר, אבל את יכולה לחוש בנשימה? לא חשוב, כשלא אז לא, לא משנה, אבל את יכולה לחוש בנשימה. אתם יודעים דוגמה אחרת? תצבטו את עצמכם רגע, כל אחד בבקשה, אחד ואחד, תצבטו את עצמכם, שבה, תעצמו את העיניים, תצבטו את עצמכם, ותגידו לי אם זה לא מוחשי. <laughs> בלי לדבר, ובלי להגיד אני צובט את עצמי. אתם מצליחים? כן. בלי מילים, ללא כאן, מילים ואתה, מה שנקרא. צבעתי חזק. <laughs> אוקיי, <laughs> נו אז הנה. קרה לכם משהו שאתם חשתם בו בלי לחשוב עליו. אין עליו מחשבה, יש רק התחושה. מיד אחר כך. לא... לא, את לא צריכה, אין כואב. לא חשבת כואב. אין כואב, יש זה. יש... אז מה, זה לא מוציאות זכות נכון, זה כבר הוסק לזה. רגע, יש, ראשית כל יש זה. מיד אחר כך, אנחנו, זה כואב, זה נחמד, זה מעניין, זה לא יודע מה. כן. אבל יש זה, כל כך פשוט, בלי מילים, כמו עם הקריקטורה, <דור> ללא אני, מילים. אני לא חושב אבל שזה כמה שנים הסיבה הפשוטה, שאני לא חייב לראות משהו כדי להבין רציונלית שהוא נכון או לא נכון. מאה אחוז, אבל שוב, אבל אתה ברציו. כן. <דור> אני לא מזלזל לרגע בכוח של הרציו, אני רק טוען שהוא לא, לא מכסה את כל היקום, בסדר? יש לנו ואנחנו משתמשים בו והכול בסדר? אנחנו רק צריכים לדעת את מקומו. הבעיה מתחילה אבל... כשאנחנו חושבים שכל דבר חייב להיכנע אליו, או שכל דבר חייב להגיע אליו, או שכל דבר הוא יכול להסביר. דיברנו על זה כבר כמה פעמים, וסיכמנו כבר ויש מקום. שעצם העובדה שאמרת את המילה, הכנסת לרציו כבר. נכון. ועצם זה שתיארת משהו, זו המחשבה הכנסת לרציו. נכון. ולחוש משהו ללא שום אמצעי של רציו, זה משהו כאילו מטרה תיאורטית. אבל הרגע עשית את זה. איזשהו תרגיל. אבל הרגע עשית את זה. אתה אומר שצבטת את ה... והרגשת? כן, ואני לא יודע אם להסביר. מה זה הרגשתי כאב? Yeah, מה זה, זה, זה, זה, זה הרגשתי כאב? הרגשת? הרגשתי בסדר, oh. זהו. זה... זה... מה זה הרגשה? הרגשה זה שלא קרה כלום. אני הרגשתי משהו שהתרגם לי ה... רגע, רגע, רגע, רגע. רגע איזה אבל... למוח מה... שלי. מה, כבר מב... <laughs> אתה כבר <laughs> מדבר. נכון. <laughs> <laughs> אבל, <laughs> <laughs> אבל <laughs> לפני שדיברת. בזמן הצמיחה. לפני שדיברת. בזמן שזה קרה. כן. אוקיי. זה קרה. כל היתר או... בא אחר כך. מסכים. קרה כ... לי כזה דבר <מח> בהפתעה מוחלטת מה שנקרא. כן. זה יכול לקרות. משהו שאתה לא צופה לו לא בהפתעה מוחלטת. למה? <ש> <ש> לא <ש> משנה. למה? אבל... כי כאילו פה הוא אמר ואז עשית, כמה, אני לא יודע שמש... אבל זה לא היה בהפתעה, אני אמרתי, ביקשתי, <שמע> כל העם... זה לא היה, זה לא שנפל עליך דוגמה פחות טובה, מה זה דוגמה יותר קלה כאילו להפסיק? שנפל עליהם לחפשנתר. בדיוק. לקהל אבי, אתה הלכתם, אתה הופך לחפשנתר. נו, אז בסדר, אבל אני אומר, כמו במדיטציה, מה אני רוצה? שאנחנו נביאה לזה, שאנחנו נראה את זה, ושוב, כאילו בצורה, בצורה, שאנחנו עושים את זה. זה לא שאני הולך, ברור, אם אני אלך ואני פתאום ייפול לתוך בור, אז אני פתאום אהיה בהלם, כי לא צפיתי את זה, ואוקיי, ברגע הזה של ההלם, או שיפול עליי פסנתר, אבל אני לא רוצה שנחכה ליפול לבור. אני רוצה שנראה שאנחנו יכולים לעשות את זה. ואז אנחנו גם נראה איך אנחנו כל הזמן מכסים... על הדבר הזה, אתם זוכרים את המאמר של ויאליק, גילוי וכיסוי בלשון, שאנחנו בעצם עם הלשון, עם השפה, אנחנו נכנסים על התהומות האלה, שהם בעצם המציאות, אבל אנחנו לא יכולים לעמוד מולה. טי.אס. אליוט אמר, בן אדם לא יכול לעמוד ביותר מדי מציאות. Not stand too much reality. ולכן הוא משתמש במילים. אבל ראשית כל אני יכול להרגיע אתכם שהפחד הוא פחד שווא, זאת אומרת, הפחד הוא פחד שהשכל שלנו מפחיד אותנו בשביל שלא נעזוב אותו, okay. כי כמו okay. ילד קטן שפוחד שיעזבו אותו ובצדק, כי מה שקורה אז אנחנו מייחסים לו הרבה פחות חשיבות והוא יורד בדרגה, הוא אדם, okay. הד... הוא, הוא okay. הוא, כמו שאמרה חיה, הוא נהפך מהבוס שלנו למשרת שלנו, אבל הוא ממשיך לשרת אותנו באהבה וברצון, אבל הוא לא הבוס שלנו. עכשיו, זה כל השחרור. השחרור הזה הופך אותנו להיות ממישהו שהמילים והקונבנציות והחינוך והשפה שולטים עליו לבן אדם עצמאי ואנחנו לא מאבדים בזה את היכולת של הדיבור או את היכולת של החשיבה אבל אנחנו מפסיקים להיות ah, ah, ah, ah, ah. <שיב> הם מפסיקים לסנג'ר אותנו אז הדוגמה הזאת שאתם יכולים להתייחס אליה כאילו היא, היא, היא, היא חצי טריוויאלית ואני לא רואה שום ארגומנט שיכול לעמוד אליה מולה שאתה יכול לעשות משהו ואם אתה אפילו טיפה עמודה אתה רואה שיש את הדבר ויש את הכיסוי שלו עם המילה אבל זה לא אותו דבר אני חייב פה איזה וידוי קטן כן אני אישי משתמש בכל הסיפור המסובך הזה בדבר מאוד פשוט ולא להגיד רגע אני מבין שכל מה שאני חושב זה מחשבות, מחשבות זה כלאם פאדי כאילו כן ואני נותן לזה את הכוח כן לכן החשיבות שלהם או הכוח שלהם מוגבל ואני צריך להיות מודע לזה כן וזה מקל לי את החיים טוב מאוד, אוקיי. שלב ראשון מצוין אוקיי, מצוין, עכשיו בוא נתחיל לעוד שלב אחד כן האם אני באמת מאמין בזה לא, אני חושב שזה נכון. לא, אתה יודע מה זה האמת, אני חושב שזה נכון אישית. כן. כן. כן. יש חושב שזה נכון. נכון, אני חושב שזה נכון. כן, אוקיי, כן. אני חושב שזה נכון. נו. עכשיו בוא נעבור שלב אחד הלאה, לא הסתפקתי בזה. כן. עכשיו בוא נחשוב רגע, האם... זה עדיין הווידוי? לא, כן, האם אני יכול להגיע... קיבלת את הרשות, קיבלת את הדיווי, אז כולם רצו שאני יכול לחגוג את המציאות, בצורה בלתי אמצעית, והאם זה לי משהו את החיים. אוקיי. אז התשובה היא כן וכן. כן וכן. עכשיו, למה השתמשתי בדוגמה של מחשבה? כי למרות שזה כאילו הכי קשה, מבחינה מסוימת זה הכי קל. למה? כי כשאני מסתכל על המחשבה ואני רואה שזה מחשבה, אני מסוגל כאילו להבחין בין המתבונן והמתבונן. אוקיי. אובייקט מסובייקטי. כן, כן. למרות שזה לא נכון בסופו של דבר, אבל בתור שלב ביניים זה מצוין עכשיו. כשאתה... מתבונן בספר ואתה ישר אומר זה ספר אז יש פה כמו שאמרנו מין פעולה כזאת שאתה רואה משהו ואתה מיד נותן לו את השם mm -hmm. ואתה לא מצליח להבחין בין פעולת הראייה הנקייה שזה השלב הראשון בחמשת השלבים mm -hmm. ובין מתן השם שזה השלב השלישי בחמשת השלבים mm -hmm. שיון. שיון, כן אבל עם המחשבה, אם אתה מתבונן במחשבה, ושוב אני אומר בזמן מדיטציה, אתה רואה איך שאתה, איך שהיא הפכה כאילו ממשהו שיש לו מציאות מאוד מאוד חזקה, למשהו עם רמת מציאות יותר נמוכה. מסכים. זהו. <households> <aning> <Yoda> עכשיו אותו דבר פה, השם שאתה נותן ואתה אומר זאת כוס, יש לו רמת מציאות יותר נמוכה מאשר לכוס, מאשר לכוס עצמו. כן, אני מבין, אני מבין, אבל... עכשיו אני עוד דוגמה, עוד דוגמה אחת קטנה שאני אשתמש בה כי אני זוכר אותה מחיי אני, שפעם ראשונה למדתי שלזה אפשר לקרוא במקום כוס גם קאפ, גם הקוס וגם הקאפ נהיו עם דרגת מציאות הרבה יותר נמוכה מאשר הדבר עצמו. כי אם אפשר לקרוא לזה בשם אחר, אז זה כבר לא זה. אנחנו מבינים? זה, אבל יש לו כמה שמות. כן. אני, מדבר, כאילו אתה מדבר על שלי עברית, אז אני מתרגם כל הזמן לעניין. ‫כן. ‫-השפה שלי מערבית, ‫ואני מתרגם כל הזמן, ‫אבל בסופו של דברים ‫שכבר מתווכחים עליהם, ‫אז אני לא ‫אני פקח, רק רוצה לנסח ‫שזה יעזור גם לי. ‫-כן. ‫היה פילוסוף של הראשון, ‫שקיפטתי על דוד, ‫הצרף ‫שאמר, אנחנו מוגבלים ‫על ידי השפה שלי. ‫אפשר להבין, ‫יש דברים שאני לא יכול לומר, ‫ודברים שאני לא יכול לחשוב, ‫זה מגביל אותנו. ‫-כן. ‫-להילחם בזה, ‫לחברה אני מתלחם בזה. ומאה שנים של פילוסופיה עקודי עיווד, בדיוק פיתוחים על זה, זה מרדוקס יכול להגיד שזה רציונלי להיות רציונליים בזמן מפלג שאתה קוראים לו איינשטיין ולוקח מושג שמשתמשים בו אלף שנים שנקרא מהירות, okay. מהירות okay. by definition זה משהו יחסי, זה דבר במתהרת, בלי מושג היחסיות של מהירות, הוא אומר לו מהירות מוחלטת בעצם שובר את חוקי השפה, שובר את חוקי השפה, ואתה שופט אחר ואומר אני אוכל לכם שזה רציונל, וזה רציונל בלי שפרדות, אבל שובר, וזה הטרנסיידנות, טייל, אומרת אתה יכול להתגבר על מגבלות לשפה, כן, לקח זמן עד שרופאים באירופה יסכימו להגיד שיש אוטיסטים שמדברים, לא אוטיסט, כן, זה, זה לא מדבר, כן, כן, ואוטיסט מדבר זה סתירה, לכן הרפואה נעצרת, כן, לא Okay. אבל במזרח התפתחה, שאחרת בשביל okay. לעקוף את מגבלות השפה, מגבלות הראש, מגבלות החשיבה, מגבלות השפה שאומרת, דבר חייב להיות זהה לעצמו, לא כן, כן. אז okay. היא התפתחה, איך עושים את זה? זה שתעקוף את החשיבה ונדלך המיליטל. Okay. ניתן להסתכל בלי שפה כשפה מגבילה אותנו. Okay. אבל במאבק, לאט לאט אתה צריך לראות שהשפה לא מגבילה אותנו. Okay. Okay. Okay. נכון. וזה מספתח אחד כעד השני. נכון, אבל, אבל, אבל... בכל אופן, בוא נגיד שהגילוי של איינשטיין שינה את המשמעות של המילה מהירות. נכון. מה זה משנה? כשמצאתי אוטיסט מדבר, שיניתי את המשמעות שלו מדי. בדיוק, אבל זה לא עצר אותי מלכתחילה, זה לא ראיתי מישהו מדבר ולא אמרתי יכול להיות שלא. אז תסביר לי זאת כמות מה זה משנה. מה זה משנה? מה? לא, לא. אתה עוקף את הסילטרים ששם על החק, ולא נהיה... אבל זה לא העולם, כמו שהוא. זה העולם כמו שהוא, כשהוא משתקף דרך מילין, או דרך הדתות המדעית. אני מתקרב לאמת, אני לא אגיע אליה. אני יודע. אני לא יודע מה בודישטים כאלה צנועים להגיד, אני אותם. לא? לא. הם אומרים שהצניעות הזאת היא לא במקומה. או שהצניעות הזאתי מוכתבת לך, מוכתבת לך, לא, היא מוכתבת לך, אם אתה נדבק לשפה, אז אתה צריך להיות צנוע. אבל אתה לא חייב, אתה לא חייב להיות צנוע. זה ביקור שלא נפתור. בוודאי. אבל לא, אבל הם, בוא נגיד, יש להם... יש להם קלף בפוקר יותר טוב. לא, לא, לא, משהו לא מסתדר, לא, לא, משהו לא מסתדר. כן, בדיוק. לא מקבל, לא מקבל. זה כמו שתלך למוזיאון, יש את החארטות על כזה, שאתה רואה ליד אמנות איזה חללים וכל שפה כזאת שאתה לא מבין לגבי אמנות. כן. כן. אז יש כזה, זאת אומרת, מישהו כתב משהו, כן. שהכל במילים, כן. וכשאתה קורא את זה, אתה אומר, what the fuck כתוב פה, עכשיו, מי שכתב את זה, אני נותן לו את הקרדיט, שחוץ מחרטט, הוא ניסה להגיד משהו. כן. הוא, הוא, הוא ניסה להביא כן. איזשהו כן. רעיון או תחושה כן. או משהו כן. באמצעות מילים. בוא תגיד לי איך השפה פתר לו את הבעיה. הוא גיבב מילים <laughs> שהן משמעות... שאלה הייתה הבעיה לא שלו? לא הוא לא רצה לקבל כסף או שהוא רצה לקבל לא, הכרה? זה היה כל... לא, שהיה לו משמעות ואנחנו לא, לא מבינים. משמעות, זה זה זה עכשיו... אולי כן. ניצול חדש. כן. שירה, כן, נכון, נכון, נכון, הייצור חדש אין לזה משמעות, אין לזה משמעות לשונית, יש לזה משמעות מטה לשונית, לא, הוא עזר לי, לך, לדעתי, אם הוא פוסט מודרניסט אמיתי, אז הוא הצליח להראות לך שהשפה היא כלי. זאת אומרת שאפשר כאילו להשתמש בה, לעשות לה abuse, אבל אז זה אומר שאין לה... הוא כאילו רצה להראות את הכוח שאפשר לעבור את השפה. כלומר, בדיוק אחרת אתה לא יכול לקחת מה שאני אני לא יודע, נראה לי, מה ששפה שהוא מגבל מבחינת הקונטקסט שלו, יותר משהו שהוא לא מגבל. אה, זה ברור. מוזיאון שעשו לך טריק אופטי, וכל התבונות שפה הזיזו לך כאן, אתה חושב שהן משמאל כאילו עשו זה. משחק, ואז אתה קודם שזה אסור לך, ואתה מתקן. כן. למה? אתה יכול להתגבר על התעניבים מאוד, אם אני אדבר כשאתה שאתה מתקן, אתה מתקן. עכשיו, התמונה היא לא בדיוק פה, אבל זה הרבה פה מאשר פה. אתה מתקרב, לא מגיע אף פעם. אבל את הטריקים של הטבע אני תופס אחד אחד כן, ברור שאפשר להשת... זה אני לא אומר. ברור, שאפשר להשתפר. להשתקרב לאמת. כן, כן, להשתפר מבחינה זאתי. כן, אבל שוב, אני אומר. החזית כאילו של הפילוסופיה המערבית היום טוענת את הטענה הזאת ואני נכון, הפילוסופיה המזרחית היא יותר רדיקלית, כן, היא אומרת אפילו למה, מה יוצא לנו מזה כאילו, אנחנו כאילו מבזבזים את כוחותינו על התקרבות יותר ויותר מדויקת לאמת מתוך ידיעה שאם השפה לא נגיע לאמת בזמן שאני יכול להראות לך שיטה לגמרי אחרת, אוטוגונלית לחלוצים, למה שאתה עושה, שמביאה אותך שית ישר לאמת, שהיא תחושתית. למדע יש שיטה כל מס עשינוי מגיעה לאמת. גם להם? לא, אני רוצה לבנות רכבת יותר מהירה. בסדר, <שאל> נכון, <שאל> נכון, <שאל> את זה לא תעשה עם מדיטציה, שהיא תחושתית, נכון, אבל זה, זה אורטוגונלי לגמרי, גם, זה לא השאיפה שלהם, גם <שאל> התחושה <שאל> תהודיך, <שאל> אתה יודע שהיה איזה, איזה מישהו הודי כזה שאמר שהמערב בנה ספינה עצומה נהדרת עם מנועים לא נורמליים רק שאין להם מושג לאן הם נוסעים והמזרח בנה מצפן, הוא יודע בדיוק איפה הוא נמצא, אבל הוא לא מסוגל לזוז לשום מקום. אבל תיקח את המצפן, תשים אותו באונייה, יהיה לך יופי של דבר. אז אין שום ספק בכלל, המזרח במידה מסוימת, במקום מסוים, זה נכון שהם המציאו כל מיני דברים, ואת האפס, ואת ה... את האבק שרפה, ו... אבל עזוב, כבר הרבה שנים זה לא היה הכיוון לא ה... שלהם, חוף אין להם שאנחנו מדברים עליהם, <ש> זה <ש> היה <ש> <לי> מדברים, להתבונן פנימה mm -hmm. ולנסות להבין את המקור או את העניין או את, ה, את, ה, את, ה, את הלוז, את הקרקס של כל הסיפור. והמערב, מתוך התבוננות החוצה, הגיע להישגים מדהימים. בטכנולוגיה ואתה <מח> יודע מה אני מוכן אפילו גם בחקר הלשון זאת אומרת כן, גם בפסיכולוגיה כן. <מח> וגם <מח> וגם ב... ו... כן וגם בכימיה וגם בביוכימיה <מח> וגם גילה כל מיני äh, äh, äh, תרכובות שיכולות לשנות לך את המבנה של המו.. את הפעילות של המוח כל הדברים האלה אין שום ספק זה כיוון לגמרי אחר <מח> עכשיו אלה מתקרבים לאמת, ואלה מתקרבים לאמת בטענה שהם השיגו אותם, וזה אומר, אני בטח אעצב את זה. אבל זה לא תחרות כאילו, כי הם לא עומדים בכלל באותו מישור. ואני לא רוצה כאן להגיד איזה מישור, אני פשוט אומר דבר כזה. אני אבקש משהו לא הוגן. כן. עכשיו כשאתה מסתכלת, זה להיות גם כל כך חוזק וכו', אולי בעקרון, שכל העולם המערבי, אבל הכי... טוב, טוב, כל האוניברסיטה, כל הזה, אימץ לעצמו, כאילו גנב את זה עולמיינס. והכניס את זה לחיים ולצרפת שלו, להייטק ולזה. אבל המזרח לא קיבל. א', זה לא נכון. המזרח... הרבה פחות. לכי למפעל בסין. לכי להודו ותראי, מה זה? הם קיבלו את זה כאילו בלי מחיר אפילו. מה זה, בסין אין מכוניות? לא, ברור. נו? אני אומרת שהם מסתכלים על ה... מה? הם עושים קופי פייסס. הם מטריטים... את הטכנולוגיה, את הטכנולוגיה, מבחינה מסוימת, הרבה יותר קל לאמץ מאשר את הגישה, חוץ מזה אני רוצה להגיד משהו בנושא הזה, יש היום דיון מאוד מאוד גדול בקהילת אני יודע מה, הבודהיסטים או האלה, האם מנפונס זה בכלל בסדר? האם זה לא זילות של כל הנושא? זה האם זה לא הפכו זה את זה, זה למוצר צריכה? ואתה זה עושה זה. את זה, ואתה מקבל את פני השטח, ואתה... זה, מפ... זה, ואתה... זה. מה? זה כמו יוגה, נו. נכון, זה. נכון. אבל אני רוצה להגיד לך שאני הייתי בשני רטריטים אפרונים שהייתי שתולנה, הם כבר לא משתמשים במילה מדיטציה, רק כמו כן. הם אפילו לא מדברים את המילה, המילים משתנות. כן כן כן כן כן כן לא נכון הייתי סליחה הייתי באיזה הרצאה שהיה מיינפולנס ורסל בודהיזם וזה היה פחות או יותר היחס לעד המפגר ש... כן פחות או יותר. זה מה שהיה עצמי שם אבל אני עכשיו. זה לא מעודכן, דובר השבוע. ומי שהיא מאוד בכירה. מי זאת? לא הלוואי, בחור. אני אומרת, איך תדאג לך איך קוראים לה? אני רציתי להגיד משהו לג'וליה וגם לאילן, כאילו מה יוצא לנו מזה, איפה, מכל העניין הזה. תיקח, את עושה יוגה, אתה עושה איזה פעילות גופנית, לא משנה איזה. סונה. כן, עושה רותי עושה יוגה. כן, אבל הם שאלו מה יוצא לי מזה? עכשיו, כשאתה, נגיד, עושה יוגה, קפילטיס או חתינה, ואתה מבוכז לגמרי בתביעה. כי זה נורא מסובך, ואת, ואתה רק בתנועה, יש תנועה. באותו רגע לא יכול להיות שיהיה, אם אתה באמת מרוכז, ואתה באמת באמת כולך, אין אני. עכשיו, אני זה מקור הסבל הכי גדול שלנו. אם יש לך את הרגעים האלה ביוגה, ואם אתה יכול להגיע אליהם גם במדיטציה, אם אתה יכול להתרכז ברשימה באותה צורה שאתה מתרקד בתנועה המסובכת הזאת ביוגה שנתחרק ‫הוא מרגיש כל דבר ודבר שעושה. ‫זה השתחררות מהאני. ‫זה רגע של השתחררות מהאני. ‫עכשיו, הוא גם... ‫כשאתה חוזר אליו לאחור, ‫זה עוזר לך להבין ‫שהעני הזה הוא באמת קונבנציה. ‫זה כאילו מנחיש לך את כל החוזק של העני, ‫הוא יורד מזה. ‫אז יוצא לך מזה משהו ‫מאוד מאוד מעשי. ‫זה מאוד מעשי. ‫-אני בראש מסכים שהעני הוא קונבנציה. הבעיה? לא, זה מהמכחיש לך, יש תיאוריה ויש תרגיל, זה התרגיל. קיבלתי עסוק במתמטיקה, לא הבנתי כלום מה אני עושה, כן. טוב. בואו הזאת יש בה אבל אני חושבת שזה כל עשייה שאתה בטוחה. גם יכול להיות נגינה. כן, כן, כן. אז בואו נחזור אבל, שליחה, אנחנו לא ב... עוד לא שם כאילו, <laughs> אנחנו עדיין במיינד, כאילו רק במיינד ובנושא של המחשבה. ואני רוצה לשאול אותך, נניח אני בחדר, נניח אני בחדר הזה, כן. אתה אומר, תסתכל והמחשבה מתחדרת, אבל הרבה זעמים פה אני לא רואה אותה עד שאני לא... נכון, שאני אתם, נו, ממש. אז יש את המצב הזה שאני לא חושבת... לא הבנתי עוד פעם, לאח לאט לאט. רגע, לא הבנתי, לאט לאט, כן. יש פה משהו אבל אני על, לא הבנתי אותו. מסתכל על משהו, כן. או אני מסתכל אז אני ראיתי, אבל אני אומרת לא, הרבה אני באיזשהו מקום, ואני מסתכלת ואני לא אוהבת את זה. ברור, את רואה רק מה שאת מתמגדת עליו, וכל היתר הוא נמצא כן. בפריפריה. ואני לא, וזה עושה לי נניח איזושהי תחושה, כן, מופנית, ואני חושבת לא לא... אותו לא... רגע שאני בניו זילנד בכלל, ולא... אה, חשבתי שאת סתם מדברת על זה שנגיד אם אני מתבונן עלייך אז האנשים האחרים הם לא בפוקוס, הם נמצאים בתוך הצדה ראייה שלי ש... אבל אני לא נותן להם שמות כי הם לא בפוקוס שלי. זה מצד אחד, אני מצד שני, זה, זה הכל מהקטע הרגשי, זה בכלל יכול להיות שאני... שאת לא איתנו. שאני לא, לא דווקא איתכם, לא זה כללי נו, אבל את עדיין לא במציאות, בכל מקרה. אבל השאלה, לא, אנחנו פה עוסקים כרגע ביחס בכאילו בין המציאות והשפה. אז הדוגמה שנתת, דרך אגב, זו דוגמה טובה. כי אם אתה מסתכל ואתה רואה משהו, נגיד עכשיו אני מסתכל על הבקבוק ואני קורא לו אפילו נגיד בקבוק. באותו זמן בשדה הראייה שלי יש עוד כל מיני דברים, הם נמצאים בשדה הראייה שלי ואני לא נותן להם שם. זאת אומרת, אני יכול לראות בלי לשיים. השיעור זה פרקציונל. כן, כן. אז הנה דוגמה ממש... לא מתחיל לפרק את הלפרח וזה כן. כן, כן, אבל שוב, אבל, לא, לא, לא. לא, אבל אמרה ג'ולי, אמרה ג'ולי נכון, שאם אתה כל הזמן חושב, אז אתה תחשוב, אוקיי, פה יש תמונה שאני לא מבין. או מה אני אמור להשיג. כן, כן. כי זה גם כן, כי זה גם כן מחשבה. השאלה, אבל השאלה, כן, אבל השאלה, כן. אבל השאלה, אם אנחנו יכולים לראות איך אנחנו, איך זה, בוא נגיד, זה תוספת שלנו על הסיטואציה. הסיטואציה עצמה היא לא דורשת את המילים. אנחנו מתורגלים להוסיף מילים לסיטואציה. אז הדוגמה הזאת גם היא טובה, כי אני רואה דברים בפריפריה שאני לא נותן להם שם, אבל הם נמצאים שם. אם שאלו אותי, כן, אני ישר יכול לתת, יכול להגיד כן, זה, אבל, אבל, אבל אני לא שואל את עצמי אפילו. ויש לי דברים בפריפריה של הראייה שהם נמצאים ואין להם שם, והם קיימים. הבעיה שלנו כאילו זה שברגע שנפנה להם את המבט יקפוץ השם אבל הם היו שם לפני שנתנו להם שם, נכון? כי עובדה שאנחנו רואים אותם אז הם קיימים לכל הדעות שלא לדבר על זה שלא חשוב, לא ניכנס לעץ ביער אני סליחה שאני... כן כשאנחנו עושים את המדיטציה, אני מנסה להפריד בין המחשבה לבין מה שאמרת, התחושה של הנשימה. כן. פתאום אני מתחילה לחשוב על דברים אחרים. ואז אתה אומר, אתה אפילו, מי שאני שם, מחזיר אותי במחשבה לתוך הנשימה. בוודאי, דרך המלים. זה לא דרך התחושה, זה או דרך מחשבה, זאת אומרת, בואי נחזור למחשבה, אתה אומר לזה עצמי. אני אומרת את אוי, חשבתי עכשיו על ה... למה? כי זה... שזאת הדרך היחידה, נגיד, שאני בתור כאילו המורה למדיטציה יכול להגיע לכולכם ביחד אבל נגיד שהיינו בסיטואציה של ריטריט ואני הייתי מורה והיה לנו כאלה מורים שהם נגישים לכל אחד והם נגיד מיישרים אותו, נוגעים בו, הנגיעה הזאתי עושה אותה פעולה בדיוק, כמו שאני אומר, נחזור לנשימה. אתה אומר לך, תחזור, הפלגת. אתה אומר לך, הפלגתי. בסדר גמור, מאה אחוז, כי אתה חייב להשתמש בכלי, שהוא לא הכלי הנכון, בשביל להחזיר אותך למצב הנכון. אבל אחר כך, אבל אחר כך את תגיעי למצב שאת לא תצטרכי להגיד לעצמך אפילו, אם את לא תהיי שם, תחזרי, אבל... בלי מילים. Okay. עכשיו החוכמה היא בהתחלה, בהתחלה אין בעיה, תגידי לעצמך פנימה, החוצה אפילו, נשימה, נשימה, אחר כך צריך לעבור למצב שאני יכול לראות, לחוש את התחושה בלי להגיד כלום. וזה לא בשמיים, זה, זה, זה שלב ב', זאת אומרת, זה שלב ג'. מ'. שלב ראשון זה בכלל לשבת, שלב שני זה לשים לב לנשימה. תוך כדי אמירה, נשימה, נשימה, או פנימה, החוצה, או תחושה, תחושה, לא חשוב מה, השלב השלישי זה להיות עם התחושה בלי להגיד, ואפשר, זה לא, זה לא בשמיים, וכמו שראינו קודם, תראי, זאת אומרת, זה אולי אמצעי קצת, קצת רדיקלי, לצוות את עצמך. אבל אם את צובטת את עצמך, ברגע שאת צובטת, את שמה, את בצביתה, את... עכשיו אני מבין. עוד לפני המילה. פסנה בחצבה, היה שם מדריך שכל הזמן אין לו כן. הוא שם תריסותי. הוא העיר אותך, הוא החזיר אותך למישהו. האמת, כל הזמן נשארתי. כן. אז אולי אני עושה את האחרונות, כי אני כבר... רגע. זה מדיטציה תמיד עם... עם מוזיקה. לא, עם אודיו, עם מה אתה אין טעויות, אין טעויות, בדיוק, זה שלב. זה היה לך נוח, אני עושה את זה שנים ככה. נו אז מה? זו התניה כזאת. אבל אולי בגלל שאת שם אני נמצאת עדיין, תנשי בלי. תנשי, אי אפשר. ברור. מה? כן, לפעמים אני אשב, אבל לא תמיד, וגם אם אני יושב, זה לוקח לי בערך דקה וחצי, זה לא המדיטציה, המדיטציה שלי, המדיטציה, זה פשוט לשים לב. בלי... מה? בטח! כי זה ה... הגוף. כי זה השיטה. אבל גם אצלו זה מבחינה מסוימת מבוא. כן, מבוא. יש לי גם לכל יום מורה אחר. אה, קבוע? גם אני, כשנתקלתי בדברים האלה לפני שנה, זה תמיד היה עם או על הגוף, או משהו אחר, אבל תמיד היה רקע, או תכנתה. כן, אבל לצדנטלית יש להם בגלל. כן, יש מיליון, אבל... למשל, אתם תמיד מתקפפו בבארי הצורת. שתי דקות מדיטציה. אה, כן, ריק פוצ'ט. מי שתלווה לך מוזיקה ואור חשוך, ומרדימים אותך, ונגיד שם המסע יש מוסאז גם? מה, בדארם סאלה היה עם מוזיקה? איפה? מוזיקה הודית. אה, של ההודים. אה, בסדר, כן, גם הודים יש בדארם סאלה, גם הודים עושים את ההמשך. כן, כן, אוקיי, אז בואו נחזור עוד פעם, שנייה, לחלק התיאורטי יותר, ש... אנחנו מנסים עכשיו בעצם מבחינה מסוימת בעצם להבין מה קורה לנו עם המיינד, מה זה הסיפור הזה. אז שכל בואו נראה, ועל זה כבר דיברנו אני חושב על, על הגבולות שאנחנו שמים באופן כמעט בלתי מודע אבל אחד, הגבול, אחד הגבולות זה הגבול שאנחנו שמים בינינו ובין הסביבה, אני וכל היתר, זה אחד הגבולות הכי, בעצם הכי אלמנטריים והכי, הכי... זה חיוני על, זה, שזה על, שזה. על זה יש ויכוח מאוד גדול, בכל אופן יש לך איטי, וכשזה אומר שזה חיוני, מה זאת אומרת זה חיוני? השאלה... Okay. האם אפשר להיות עם ההבנה שהדבר הזה הוא קונבנציה או שחייבים להאמין שזה אמיתי? מבינה את ההבדל? אז לדעת שזה קונבנציה להתנהג כאילו שזה נכון בעיקר אם אנחנו נמצאים עם אנשים אחרים? אז זה שלילי. לא, זה בסדר גמור. אבל אתה לא, הוא זה אומר שאם אין גבול אז הדברים... אז הדברים מה? עוברים כמו מסמלת מבן אדם לבן אדם. נהדר, מה רע בזה? אתה יודע כמה כוח יש לך להתמודד עם כל מה שאתה קולט? זה נכון ש... כי אם אתה מגיע לזה לא מוכן, אז זה יכול להיות מסוכן. אבל זה בא בדיוק ביחד. אבל, אבל מוכן, זה אומר שיש לך גבול. לא, לא, זה אומר ש... בואי נגיד דבר כזה, בואי נתחיל מדברים יותר פשוטים, בסדר? הגבולות בין מדינות. יש גבול בין ישראל ובין מצרים. לא סתם גבול, יש גדר. עכשיו, לפני עשרים שנה או שלושים שנה הגבול עבר בתעלת סואץ, אתם זוכרים את זה? אתם עוד זוכרים את זה, נכון? והגבול, סליחה, פעם הוא היה לאורך הגבול, כאילו מעזה לאילת, אחר כך הגבול היה שמה, עכשיו הגבול פה. זאת אומרת הגבול זז, אין לו באמת אה, אה, אה, מעמד אבסולוטי. הוא כבר לא מדבר על הגבול בערבה, שמוגדר בתור הנקודה הכי נמוכה בערבה, וכל פעם שיש שיטפון הוא כן? אז, אז, אז מה זה הגבול הזה? עכשיו אתה טס מעל ארה״ב, ואתה רואה את כל הנוף לפניך, תאמינו לי, אתה לא רואה גבולות. עכשיו כשאתה נוסע, כשאתה נוסע יש לך שלט, נכנסת לאריזונה, Welcome to אריזונה. בסדר. לא היה שלט, לא הייתה לי... כשאתה עובר את חצי כן, כן, כן. עכשיו, עכשיו, האם הגבול הזה הוא דבר אמיתי או לא אמיתי? האם קונבנציה דבר אמיתי? כן. כן, כקונבנציה. כקונבנציה, כן, כן. אוקיי, אז עכשיו, עכשיו... האם החלוקה ביני ובין העולם היא אמיתית או לא אמיתית? כמו שקונבנציה. ק, כקונבנציה היא אמיתית, כמו שמחשבה היא אמיתית כמחשבה. שוב, אני לא... <laughs> <laughs> אני לא מערער על, על, על, על קיום הקונבנציה. הבעיה שלנו מתחילה להיות שאנחנו חושבים שהקונבנציה... משקפת את העולם. היא העולם. משקף. משקפת את העולם. עכשיו, אני... ‫הגבול שאני שמתי ביני ובין הסביבה ‫הוא קונבנציה. ‫אבל לפעמים באמת העולם, ‫העולם אבל אתה... ‫להתאימות כן. ‫אבל אם הם היו מבינות ‫שזה רק קונבנציה, ‫אז... שוב, אני עכשיו, שזה עכשיו שזה החופש, עכשיו החופש, שזה החופש, שזה החופש שזה לא אומר לפעול הפוך מהקונבנציה, אבל הוא אומר אני רואה שזה קונבנציה ולכן אני יכול להחליט האם אני פועל בהתאם לקונבנציה, אני גם יודע מה הפנלטי שיהיה אם אני לא אפעל בהתאם מה? לקונבנציה ועדיין יש לי את, את האפשרות, כן, זה וזה חופש. עכשיו, אני זה אומנם אלמנטרלי, אבל אנחנו נחזור טיפה לנושא הזה של האני וה, והאחרים. האם אני והמשפחה שלי זה שני דברים? לפעמים כן, בכלל. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> לפעמים <laughs> ממש לא, לפעמים... זה ממש לא. כן, <laughs> נכון? <laughs> נכון. <laughs> עכשיו, גם בן אדם, נגיד, אתה יכול להגיד, בן אדם הוא יצור חברתי, הוא חייב חברה, הוא יכול, אתה יכול להגיד כל מיני דברים. אבל אתה גם יכול להגיד את ההפך, וזה הכל רק מילים. והאם אני והסביבה שלי זה שני דברים נפרדים? עכשיו שוב, אני רק רוצה שנרשה לעצמנו להטיל ספק במוחלטות של הדברים האלה. זה כבר... מוחלטות כן, אתה לא יודע שהם לא נכונים, הם לא ודאי. בסדר, זה העבודה שלי, כאילו. וברגע שהם לא ודאיים, אתה מבין שיש לפחות חלק, גם לחברה יש חלק, אבל לי יש חלק בהסכמה לקבל את הקונבנציות של החברה. יותר חשוב, ברגע שאתה יודע שמה שכתוב בתורה הוא לא ודאי. כן. אתה מאמין שהוא כנראה נכון, וזה מה שאלוהים ביקשנו את אבל אתה לא ודאי, ולא תיקח חלק ותשמע את אותו עדף. נכון. נכון. כן. כן. כן, או דוגמא אתה, תגיד אתה, אתה יודע שאתה תסתכל עלי קונבנציה, הוא יעלב, זה קונבנציה, אבל לא סיבתי את לאמפרון ספירה. במי? לאמפרון. טוב, אילן אמר שלא... תגיד, אפי, יש עכשיו דבר חזק עוד על פייטרסי על אוקיי. גם, זה כאילו קונבנציה שנראה לנו מופלטת. כל המילה טרנזמת זה קונבנציה. יש ג'נטר ויש טראנס. אז אני אומרת, כל ההתאזכות שלהם עכשיו, זה בדיוק מה זה. כן. אז מה אתם בעיתונים? בחירה. זה לא מולד. אה, אוקיי. בטח. בגן של הנפידה שלנו יש ילד בן חמש. כן, הוא החליט שהוא ילדה. שהוא ילדה. חברה? היא חברה טובה, אז אני אומרת, הוא בא לזה שלנו, לנכדה שלנו להתארח, אבל זה היא, וצריך לפנות אליו בתור היא, ההבדל היחיד מה, מה, אז רגע, ההבדל היחיד שהסביבה לא מקבלת את זה, כן, לא, אבל מה, מה, מה השאלה, זה קונבנציה? מה זאת אומרת, לא הבנתי את השאלה מה קונבנציה? מה קונבנציה? המשמעות של הג'נדר. הג'נדר? זה קונבנציה. בוודאי שזה קונבנציה. זה גם בבסיס שלי. מה? לא, בסדר. אפילו ביולוגים אומרים שיש לנו גם יסודות. אם, אם, אומרת, זה ברור שהחלטנו שאנחנו רק נשים או רק גברים, אבל בעצם זה בכלל לא כל כך פשוט. שלי מילדת, כמה זמן לוקח לנו להחליט על מין העילות? כן. זה לא פשוט. לא. העולם לא מחולה ככה. כן, כן, זה מאוד ברור. כן, נגיד בהודו את יודעת, יש את ההיצ'רד, שזה, אז מה הם? מה זה? היצ'רד זה כאלה שהם בנים שמחופשים לבנות, כאילו נגיד. הם מרגישים בנות. כן, כן. ברור שזה, הבעיה מתחילה כשאנשים מתחילים לריב על הקונבנציה. והם לא מבינים שזה קונבנציה. עכשיו שוב, ברגע שאתה מבין שזה קונבנציה, זה לא אומר שאתה חייב לעבוד נגדה. זאת אומרת, זה לא שאני צריך ללכת ולהגיד, אני, אני, אני, לא אישה. אני, בני, אני אישה. אני גם אישה או משהו כזה, זה בכלל לא אומר. זה אומר שאני צריך לראות שזאת קונבנציה וזהו, ואז אני משתחרר. למה, למה הם... הם רבים, כמו שאומרים היום, בתוך השיח ההוא, בתוך השיח שלא מקבל טרנסג'נדרים, הם מנסים לצאת עם שיח אחר שכן מקבל טרנסג'נדרים. אבל הם צריכים להבין שזה הכל שיח. עכשיו, אם, אם זה שיח, אז כמו שאמר נועם, אז <ש> אתה <ש> לא <ש> תגיע לזה שאתה תזרוק אבן על טרנסג'נדר. אני לא מזכיר. אבל אם אתה חושב שזה לא שיח, אלא אתה חושב שזה אמת, אז מבינה שגם טרנסג'נדר כמובן יכול להיות פנאט, זאת אומרת, ולפגוע במישהו שלא מכיר בטרנסג'נדרים, אם הוא לא מבין שזה רק שיח. עכשיו, הפוסט-מודרניזם דרך אגב עשה הרבה מאוד לטובת הנושא הזה, ברגע שהוא בכלל המציא את הנושא הזה שיח. כי כשאתה אומר על משהו שהוא שיח, אתה מוריד את החשיבות שלו כאילו מאמת לשיח. זה יחסית. לדיסקורס, זאת אומרת, אז... You say this, I say this. האמת היחסית, יש לו מערכות בטח, כן. אבל סתם סתם סתם. מי שטרנסדש... מי מי שטרנסדש... מי שטרנסדש... מי שטרנסדש... רגע, רגע. מי שטרנסדש מראש קונבנציה, הוא שובי בקונבנציה, שיש חשיבות לאיזה מין הוליצה. נכון. נכון. הוא עושה את הוויכוח בתוך השיח של זכר ונקבה. נכון? כן, כן, זה בדיוק. נכון, אז זה מה ש... עכשיו יש דברים שהם בסיסיים לגמרי, כמו המפרטה, אבל זה אמונים, או... כן. אז דיברנו על הגבול בין אני והאחרים, אז התרחבנו כרגיל יותר מדי. עכשיו, יש עוד גבול שהוא גם כן, שאנחנו שמנו אותו, הוא יותר מסובך, הוא יותר עדין, זה בין ה... דברים שהם דברים פיזיים ודברים שהם לא פיזיים בין הבעיית הדואליות המפורסמת של המיינד והבודי וכל הדברים האלה זה גם כן צריך להבין שזה גבול שאנחנו שמנו כבר דיברנו על זה בפעם הקודמת הזכרתי ששפינוזה למשל אמר שה אקזיסטנציה והמחשבה זה שני היטלים של אותו דבר, זאת אומרת בעצם יש דבר אחד ויש לו כל מיני אפיינים, הוא קרא מודס, שניים אנחנו מכירים, יש לו בעצם אינסוף אבל שניים אנחנו מכירים, אחד זה ההתפשטות ואחד זה החשיבה, אבל אנחנו צריכים להבין שהחלוקה, עכשיו אנחנו יודעים שמניסיון שהגבול ביניהם הוא לא ממש ברור. אני אתן דווקא את הדוגמאות המודרניות, זאת אומרת, אם אתה יכול לקחת חימי, חומר כימי ולהשפיע על החשיבה שלך, איפה, איפה, איפה הגבול? זה לא סבור. <laughs> לא, איפה, כן, איפה על כל דבר. הגבול בוקדור, כן. איפה הגבול? כאילו, ממש... <laughs> אז שוב, אני לא רוצה להגיד שיש לי עמדה בנושא הזה, אני רק רוצה... שנסכים להטיל ספק במוחלטות של החלוקה ולהבין שבמקום אחר יכול להיות שאין חלוקה. לא, לא, יודע, יודע, אחר... לא ב, ב, ב, ב, בצורת כל חשיבה, כל ב, ב, בעולם אחר כאילו בעולם. בתוך חשיבה. חשיבה, כן. ‫ה-LSD מגיע לו, ‫כשאני קחתי רק לפעמיים, ‫אז זאת החוויה, ‫אתה מרגיש חוויה כאונית אחרת. ‫של מרחב, של מרחב, של אור, ‫של כל דבר. ‫ואז כשאתה חוזר מעצמך, ‫שמון שנים הידיעה שיש מקום ‫שאתה לא מצליח להגיע אליו ‫כיום. ‫כן. ‫כאילו שהוא קיים, לא שהוא... ‫כן, משנה התחילה. ‫כן, משנה ‫וזה לא סתם, זה מרחיב תודעה. ‫יש לנו חבר שמשנה תודעה כל חודש. ‫-משנה יפה. ‫הבעיה היא... לא, אבל היינו משהו, אפשר להחיל את זה. מה? זה נהדר. ואת זה אפשר להגיע גם למדיטציה. אני מחכה. תורידי את האוזניות. עכשיו, עוד חלוקה אחת שהיא בעצם עוד מעט תתברר כמאוד מאוד בעייתית זה החלוקה שהם מחכים בתוך עצמנו, ופה אנחנו שוב פעם מגיעים לגוע בפרדוקס בין מה שאני ובין מה שאני רוצה להיות. או במילים אחרות כאילו, בין האני הטוב והאני הרע. והשאלה הגדולה כאילו זה מי מחלק את זה בכלל, מי עשה את <עניין> החלוקה? האני <עניין> הטוב, <עניין> לא? מה? האני <עניין> הטוב. <עניין> או שאני הרע. אני הרע איך... נו, זה מצד. עכשיו, יהיה לי להילחם בו. מה? אני הרע לא רוצה שילחמו בו. בוודאי שהוא רוצה, זה היה בכלל הריזון דהיתר שלו. תילחם בי. זה הסתה. מה? בסדר, אנחנו כבר נותנים לב... לא, רגע, זה מעניין מה שאתה אתה אומר לו? אני, הרע מפחד שכאילו בקימו ישמידו אותו, אז הוא לא רוצה לתת לו את זה, אני אשתקח פה. מה? אין לו אינטרס, אין לו אינטרס. יש לו, יש לו. זה כל האינטרס שלו בחיים, להילחם. זו טקטיקה כזאת של תילחם ביד יעקשו אותך שבעתיים. כן. אבל הוא אומר את זה, אבל הוא לא מתכוון לזה. כי זה, כן, כי זה כל החיים שלו. זה שהוא נלחם. אחרת הוא היה נעלם. אתה מבין? אתה מבין? אותו בזה שאתה נלחם. בדיוק. אבל זה לא עובד, זה יפה, בטעו, זה לא עובד. לא, לא, אז אני אגיד לך מה כן עובד. זה לא יעדיף אותו. ומה אתה אומר? אני אומר שהחלוקה הזאת היא חלוקה שאנחנו יוצרים. אה, תשמע, זה לא רק זה, אתה... אתה לא יכול להיות, הרי... ברור ש... רגע, רגע, רק שנייה. אבל ברגע שאתה בא ואומר שיש משהו נכון... כן. נכון. יש משהו נכון ויש גם רע. נכון? אז זה אפילו לא צריך להיות, זה, זה, זה, זה מתבקש. אבל, אבל אתם שכחתם, ש... אבל אתם ש... ש... ש... ש... שכחתם מה שדוד לימד אותנו? לא. <laughs> שהדעת ה... טוב ורע זה עץ הדעת? עץ הדעת טוב ורע? כן. ולפני זה היה נכון ולא נכון, שזה כאילו בסדר, אבל הטוב והרע זה המוסכמות, זה לא המושכלות. זה בדיוק הקונבנציות. וזה מה שגורם לנו לכל הצרות בחיים, כי בגלל זה אנחנו עזבנו את גן עדן, כי בגן עדן, בלי התפוח אין טוב ורע. אבל היה נכון ולא נכון ולא נכון? לפי הרמב״ם כן. לפי הרמב״ם כן. היה נכון ולא נכון. כן, אבל זה לא טוב ורע. זה אותו דבר. זה מכין, לא לא זה, לא זה, לא זה לא אותו, אותו דבר. דבר, לא, לא, <אחרים> לא, לא, לא, זה שעכשיו חושך, <שמע> ש... <הם> זה שיפוט מוסרי, כן, לא, לא, <חושב> זה שיפוט פקטואלי, כן, כן, בוא נגיד אחרת, על הנכון ולא נכון, אפשר להסכים בצורה רציונלית, על הטוב והרע אי אפשר להסכים בצורה רציונלית, עכשיו, בבודיזם, או בזה אתה גם מגיע לא רק מעבר לטוב ולרע אתה גם מגיע מעבר לנכון ולא נכון אבל זה לא חשוב כרגע מה שגורם לנו את רוב הצרות בחיי היום יום זה הטוב, הנכון והלא נכון או הטוב והרע לא נכון ולא נכון, נכון ולא נכון, הטוב והרע עכשיו אני חוזר לחלוקה הפנימית שהם מחלקים, זה אני הטוב ואני הרע. אבל זאת אותה חלוקה, כי אם אתה אומר, נכון שהשמד שקעה, אז עוד פעם, לקחת בפרט וחילקת. ברור, דמה, ברור, דמה אז אני אומר, שבא, אני, אומר שבא, שוב, ש... אני אומר שוב, ש... אני אומר שוב, גם את הנכון ולא נכון, אנחנו נעבור כשנגיע להבנה הנון אבל, אבל, אבל, אבל, אבל, אבל זה שלב שני, שני טוב, שלישי. יש לי. זה אישי כזה, אבל אחותי הגדולה, זו בעל אחותי הגדולה שיצאתי פעם שמע לבית אז אחותי הגדולה אמרה, טוב, אז אנחנו לא חושבים אותו טוב אבל אמרתי שאנחנו לא חושבים אותו טוב, הכרזתי, לא, לא עשיתי את ה... כן, כן אז זה יחס הגירך שיש אחותי גדולה עוד פעם כן, כן, כן זה וידוע נתן איזה וידוי, בעצם, זה לא וידוי שלו. כן, כן. אז, אוקיי, אז עכשיו, בואו רגע נראה איזה קיצור של חמשת השלבים, אבל בצורה קצת אחרת. שכל בואו נראה שבמידה רבה המחשבה השתלטה עלינו. צריך לראות את זה, זה המצב שלנו כרגע רוב שעות היממה, זאת אומרת עצם זה שאנחנו רואים את זה זה כבר התקדמות מאוד גדולה כי אם אנחנו לא רואים את זה אז היא הרבה יותר חזקה אם אנחנו לא רואים שהיא שולטת עלינו עכשיו, איך זה קורה? זה קורה בצורה די פשוטה יש רשמי חושים עכשיו שוב, אני מבדיל ומי שלא מצליח לעשות את זה אז כרגע יקבל את זה כתיאוריה ומי שכן מצליח לעשות את זה אפילו בצורה חלקית ינסה לתרגל את זה. עכשיו כל רגשמי החושים מגיעים אלינו לתוך המים והדרך היחידה שאנחנו יכולים, מה, הדבר היחידי שאנחנו כאילו יכולים לעשות איתו ושוב אני אומר בסוגריים כי אפשר לפעול מיד לפי מה שקורה אבל אנחנו קשה לנו לעשות את זה אז מה שקורה בעצם איכשהו אנחנו מאחסנים את, את רגשמי החושים בתוך המיינד שלנו ואנחנו מנסים לנתח את זה, מנסים לאבחן את זה, מנסים לאפיין את זה וזה הכל תמיד קורה כשאנחנו מאמינים את זה מול הזיכרון, זאת אומרת לזה בעצם קוראים recognition recognition, זאת אומרת אנחנו מאמתים את זה מול דבר שאנחנו כבר מכירים, אנחנו אומרים אוקיי, זה ספל, מה זאת אומרת ספל? ספל זה משהו שיש לנו בראש בעצם, ואנחנו אומרים זה, בואו אני אשאל אתכם ככה, זה ספל? זה לא בדיוק ספל, נכון? זה כוס, אבל זה לא נורא שונה מספל, אז נגיד שאני אקרא לזה ספל, אתם, אם תהיו לא נחמדים תתקנו אותי, ואם תהיו נחמדים לא תתקנו אותי, אבל זה לא, לא ספל. כן, לידית, לא? כן? נכון. אבל יש גם ספלים בלי ידית, אבל... בקיצור, אנחנו כל דבר מעמידים אותו מול הזיכרון ואנחנו מנסים למצוא את, ה... את, ה... את, ה... את המודל האופטימלי שמתאים לדבר הזה בשביל שנוכל לעשות איתו משהו, לדעת מה לעשות איתו, להגיד למישהו אחר, אה, אה, אה, לזכור אותו. עכשיו הדבר הזה הוא א' חיוני והוא מספק לנו בעצם ביטחון, הוא נותן לנו קואורדינטות בעולם, הוא נותן לנו הבנה במרכאות של מה קורה, כשההבנה בעצם הופכת את הדברים מהדברים עצמם לאיזה שהם אה, אה, אני רוצה להגיד מילה לא יפה ויוצאת לי רק מילה יפה, זה אבות טיפוס, אבל איזה שהם טמפלייטס, הוא נכנס לאיזשהו טמפלייט מסוים, כן, ואז זה בסדר, הוא מתויג, הוא מתויג, הכל בסדר, זה כמו שביבי כשהוא רצה להדגים את הארכיון, אז הוא שם שם קלסרים ריקים, אז ברור לנו, כן, הנה פה קלסרים, קלסרים זאת אומרת אינפורמציה, זאת אומרת פיילים, דירקטוריז וכולי, והכל, כן, זה נראה פרימיטיבי, אבל ככה אנחנו עובדים. זאת אומרת, אם לא ישימו לנו קלסרים, אנחנו לא נדע מה זה שזה מידע, אבל אם יש קלסרים זה ברור. טוב, פה הייתה אינפורמציה, אלפי דפים. 5382 דפים היו פה. דפים. אז... טוב, טוב. אתה יודע מאיפה מוריד את זה? זה היה פאקס. זה היה פאקס שלנו. כן? זה פאקס אפשר לנהל. כן. כן. ‫אבל פרסום שלו, אבל הפרס. ‫-כן. ‫אני יכול לעשות את זה. ‫כן? כן ‫למה לא קנו מוצרים שקווי? ‫כי לא מכרו להם. ‫מכרו להם מוצר שמדליף לנו. ‫כן. ‫אז... ‫אז זאת אומרת, מה שקורה לנו בעצם ‫זה דבר כזה, ‫מגיעים אלינו רשמי חושים, אנחנו מעבירים אותם דרך המיינד שלנו ובעצם מפרקים אותם, הופכים אותם, ומבחינה מסוימת כאילו מקפיאים אותם וגם כמובן בגלל השפה אנחנו מרדדים אותם ומה שקורה מזה בעצם זה שאנחנו מוגבלים לרפרטואר מסוים של תגובות, של תחושות של דברים, עכשיו אנחנו עולים להרחיב כאילו את, ה, את הרפרטואר הזה על ידי זה שאנחנו עושים כל מיני מיזוגים ופיצולים וכל מיני אבל באופן בסיסי ה, ה, ה, הדברים נשארים בתוך... דפוסים, בתוך דפוסים, כן, התנהגות, תפיסה, קבלה ו... וזה מגביל אותנו בזה שאנחנו נראה ופה אנחנו שוב פעם בסוגריים מגיעים לנושא של קרמה כי מה יש לנו? יש לנו דפוסים מה קורה? אנחנו רואים דבר אנחנו בודקים לאיזה דפוס קודם זה מתאים ואנחנו משייכים אותו ואז זה נהיה עוד יותר חזק וזה מה שהמחשבה בעצם עושה לנו עכשיו תמיד כרגיל צריך להגיד שהמחשבה חשובה מחשבה טובה מחשבה בובלה, איפה הכלב? איפה הכלב? אני אעשה <מח> לה ככה, זה בסדר, את בחורה טובה, יש לך תפקיד בחיים וזה, אבל יש לה מגבלות ויש לה גם מחיר. אז, אז עכשיו, מה המחשבה בעצם עושה לנו? שאנחנו מקבלים הכל, עכשיו, היא, יש לה דרך מסוימת שהיא פועלת, זה לא יעזור, זה נתון. היא עובדת במונחים של חלוקה, היא חייבת לחלק, היא לא יכולה אחרת, והיא עובדת במונחים של השוואה, אין ברירה, והיא עובדת במונחים של מילים, שזה שלושה דברים שהם בערך פחות או יותר אותו דבר, ו... וכיוון שהיא מוגבלת, היא... לא תוכל לשמש לנו בתור אמצעי יעיל בשביל להבין את המחשבה. כי היא רק חלק מכל הדברים ואנחנו צריכים כאילו לתפוס עמדה שנמצאת מעליה. אז, אז זה כמו שאומרים שאתה לא נלחם באש עם אש אתה לא יכול להבין מה זה המיינד רק עם שימוש במיינד. זה גילוי די אה, אה, מסעיר, זאת אומרת אותי הוא, הוא מסעיר בזמנו. <laughs> אה, אה, זה כמובן שאם אילן ילך אחורה ומסתכל על הפילוסוף שבנועם זה יכול לעורר התנגדות, אבל אני חושב שזה ארגומנט, עכשיו נועם אולי יגיד לי שאני אולי לא יכול, אבל אני יכול להתקרב, <laughs> אבל אם אתה כבר מסכים מראש שבאופן עקרוני אתה לא יכול להגיע אז אתה כבר בעצם מראש הרמת ידיים, אתה אומר okay. אני עכשיו עכשיו עכשיו עכשיו בדיוק, עכשיו מה הדוגמה שהם נותנים שם במזרח אתה, אתה נמצא בתוך כלא ונותנים לך את האפשרות לצייר יופי של ציורים על הקיר אז אתה מרגיש הרבה יותר טוב <laughs> <laughs> אתה מרגיש הרבה יותר טוב <laughs> כי עכשיו אני בכלא, בכלא משופר בסוף הסתבר לך שהדלת בכלל לא הייתה סגורה. <laughs> אבל אתה לא פתחת אותה. <laughs> למה? כי אתה כל הזמן דחפת וניסית זה, ובסך הכל היית צריך למשוך. <laughs> <laughs> לדחוף זה לא עובד, למשוך זה כן עובד, אבל בינתיים אתה עסוק כל החיים שלך בלצייר תמונות על הכלא, וכשנמאס לך הוא אתה... <laughs> <laughs> צם על זה לבן ומצייר מחדש, ואתה מזמינים, מזמין חברים מה... מהתאים השפוכים שפתחו לכם את הדלתות, שיציירו לך גם כן וכולי, וזה המצב שלנו. אבל אפשר להשתחרר על ידי משיכה קלה <laughs> בדלת. לא, <laughs> <laughs> זה לא נכון, זה לא משיכה קלה בדלת, זה קשה. זה שינוי, עכשיו, עכשיו, אני המשל... <laughs> <laughs> מסתכן קצת ואני ממשיך עם המשל. <laughs> אתה במקום, בוא נגיד ככה, דווקא זה יוצא לי טוב, במקום להסתכל החוצה, תסתכל פנימה. זה הכל. זה הפתח של הדלת, זה הפתיחה של הדלת. כשתסתכל פנימה, אתה יכול לבטל על המון דברים. לא אמרתי שזה קל. נכון? תראה, גם אתה יודע, איזה מישהו שכבר רגיל לכלא, אתה אומר לו, צא החוצה, אומר, עזוב אותך בחייך, מה רע פה? רגיל לכלא. בדיוק, כן. בדיוק אני קורא עכשיו איזה ספר של נער שקוראים לו הגורו ממשהו, זה על מישהו שיצא מכלא, ולא היה לו מה לעשות, והוא הלך והוא מצא איזה חורבה כזאת והתיישב בה, ואז בא אליו איזשהו איכר והתחיל לדבר איתו. בקיצור, הוא הגורו, תוך חודש, משהו כזה, אבל... זה בגלל שלא היה לו מה לעשות. אז... מה אפשר לעשות לרוץ לכלא? לא, הוא לא יכול היה לחזור העיר, רק כי כולם הכירו אותו וידעו שהוא פושע, אבל כשהוא יצא מהכלא וזה... אז... זה נכון שאנחנו כן, לוותר על חלק גדול ממנעמי הכלא. זאת אומרת, שמה נתנו לך... מה? מהעבוד שלנו. כן, נכון, נכון, הכל נכון, אני אתם יודעים שאני גלוי לב, זאת אומרת, כן, צריך לקחת אותה. כן? אתה יודע ואי אפשר. כן. לא שייך לאף אחד. בטח. אם היה לך חתול היית יודע שהוא לא שייך לאף אחד. הוא, אז זה יכול להיות שייך, בואו נצטרך להיות לומדים. נכון, אז כן, בסדר, זהו. כן. Okay.